ما لا حول ولا قوه الا بالله الشيطاني بسم الله الرحمن الرحيم اذن ما تلك آيات الكتاب الحكيم بيرو ذانو عزت مندو اسلام حضور نو داسو دینس اے مکی لو سم دې مسافر صورت کومقصد نه کي د شېر کی تقاضو د پیلي بیع په سام ها کړ او د اخر کې پځي ټولو باندې نه په ذشر په دا مرتقبا کا پټولو باندې او رات دشر په دواله داسې مناسب مخکې صورت کی څو دي توبکه پدې باندې خدمت شوه فایل 51 په قول حسبي الله لا اله الا هو عليک توکلت و رب الاسئلهین نو داغه تفصيل پیش کئ او دا ټول اشراق د په مقابل کې چونکی هغه دې یا دا صورت مرتبه کوم قبل هغه کې jihad او targib دا عباد او jihad د د دوی چی jihad زه حالي مثال نيته او وی صورت د نفي د شركي اعتقاد يا اول ذات د فيل انسان ده لکه سوره بقره او سوره انعام او په آپاسته سوره مايده او سوره আরাب یا صورت کې انجام د مشرنو په کله چې اقسان د مخت مختو صورت کې پ شو صورت <تصفح> کې امتیازم هغه مشوره ش ذکر کوي ل پهخوا د سااجه پل قزمان د پهخوا زمانې نه ب دا شوې کر کوله د صورت تقسیم صورت دوهه سر دی اوله کې و باابري او په دو س کې درې خبري دي درې واقعات طرریقې د تممسیل سره د نو سرسلام واقع ده د مثاله سرسلام واقعه او لوته سرسلام واقعه دا تمسیلان وړاندې کوي او ترغیب ور کوي قضې کې او تخفیف ور کوي حاضر وافیز دي د فارغ یا صورت څخه کم دې او باباله او یو ته ماله قضې ته مکیه دغه خبر کوي صورت یې نس خله کېږي دا داشي صورت ده چې څو قرآن سو نور الله ما قضهم اوه چې شپږ میاشتې داشو مګر د تشریح نو مطالعه کړې شپږ میاشتې شپږ ورځې او شپږ شهره شپږ میاشتې او زه دې تقریبا شپږ شیل خلاصې معنی کړې او هغه زه اخر که مو استغفار وایه شهدا الله تالام دې او دې ته انسان علم نو زه دی و جناش چالوږي شپ او څلورې خلاصې جوړې نو کله په چاغار دې کې خلاصه و هيړه جزا خلاصه به پزیزه راخېزه د او بل او په اور او وان د او بل په اور او وان د او بل په لاند دي طالبانو دي دي ګيران شوو شي شکر او خلاص او مل خلاص او قوم دي ورز نو نیو اور خلاص او چې سبا لای شي ور او خلاص او مازه وجه ته وای چې شکښل خلاصي حضور کي ور نو د دومره ور سره موږ ام دومره ګیرو کړ چې دغه څوک شي دا و ګیر شي یا او په دې خو یې ورته چې ماږي ځای واقعي یا دوی چیرې اونه یې سکه او بابا یو کو ځای ما شي ځای واقعي لاند شخوره سوره یونس بدره کرا نور مثالې کو کو کفر اما هاتې وو باغو څنګه وای هغه غړیو چې هغه ته ما کې چې ازمه مای سکي ونسوي دا د زواترا سورونه ده کتاب اندازيات ده الف لام راقم ما زواترا سورته او دې کې تشذيبې کتاب ترتیب دې کتاب دا یې دي پدې اول باب کې دا اصرونو او مصالح ذکر کړي سزاقت دې کتاب تل کایاتل کتاب د او ترتیب در رسالت اقا لنا الناس عجبا ان او حين ارا رجل منهم خلق تذابه کا خبره کوي موږ یو سره او د دې د جنس او موږ توحید وکړو دا یو عجیب خبره کاي او دا اشتیا له ټول دنیا څخه د پیرامبره اټلند دا یو د تعجب مساله و هغه تعجب مساله څه باور چې پاوی کی د وحیدو او کتاب او ما او توحید او انځری نار خپل ويره و وابشر الذين امنوا مؤمنان كثير عوض دا ذا قانون دې انذار عام دی او تشریح دا خاص دی او انظار په قران کې زياد دی او بشارت کام دی جو خبرداري او دې کې دا منطقي ځای نه چې خاص په مقابل دا د عام کې جته شي مراد دعامنا خرد اخری ان اندر الناس بیر و خلق و بشه دلذین آمنون جیل ورساعت صانگل چی ایمان دعوڑیل م مراد دلناسنا الالذین کفرود لگا چی دا خاص مقابل دعام کلیه بشه دلذین آمنون او ان اندر الناس عام ده نو مراد دعون فرد آخر ده ان اندر اللجين کفرو و بشير اللجين عمل خبر افلال اعضا شوص ما او پیغمبر قواهی کاری وار او ده ده خبر واهی بورتا کاری او زادان چې جی خلق بیرواش اکاتر دید او چی صغمنون بیدی نو آغیل مشارط وار مستحب ذی بشارت منون گذری کتاب ذل کا یازن کتاب زندگی او حکیم کی اشارہ کی صورت کی کثرت دے رائے ذہن و مشتاق حاضر فی چیزری اور قال اللہ ان کا دم ستنے کے ذریعے سے بارات فادرن کے درجہ کامل الا لوه درجه او طرفه شراقه مستقیم دي قدم هافيش دره لوه درجه ده او سراینده ربهم پهي طرفان کامله درجه جانت او لال رضا او داو ديته لاله نه انه له قدم ستين آج یو مې یو څو سادي کینې چې کوم په امي صورت کې تقریبا دلی نیو یا یاد راوړم مالته به یې شویلې د پاره خبره کړې هغه دا خبره کوي ورته کوه چې مې او استه مازی اور باری اسرائیل تا دې ځای کې مبوه عايذل او سورتي مريم او تینځه مايا او دارینې دشوارا فزوسم بيوار بند دې سورتي مريم فزوسم مايا سره وره اوږي آگئے کے لسان ستن دے آہ فجر سم دے فجر سم دے آہ ووہمنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان ستن عجیہ آو دارگئی سور پشورا کن یا هغه کومدا خبره سوره قمر کې و پر له څنګه دې ارته څنګه څنګه مقعد سكن جيادك ين اسود رشتياو ها سوره دي بني سيرت هم رات کي و مخراج سرتين و مخراج سرتين سوره دي بني زيل اته مراد صاحب اغيب وګوره اتهير نه اوکي ته وقرب دي اثلني مدخله سدن واخجني مخرج سدن وجاهي رسال ملتن کو سلطان او نفيرا علاما شري الله سکم ديات زاشتيا يا نود باسي دي امپلي دوو فرشتیا د خریشټانو دمر قومه او خریشټانو دمر قومونه وایي دا قرآن ته راغونکې لوحان له ان قضا مسخ کړ د ویلا پاجندېشټی زیږې زیږې جلا دېشيار دکې ناشتو اند مریق مقتجر اوازوږه ذات سره وناشتي او مخالزه دغه پرز دی مخالزه او دا ري کوم راځي د احتياو نو ها دا یو مېر فرصت د دې کې کوم راوي دا ها او راځه چې په دا مووري سه رښتیا د احتيازه زیږي چې د چا پر د احتياو ییز د او د دخول و خروجی درشتی آو او کی ملیت مقدر دی آغاز رویت مقادم درشتی نقانن لهم قدم اشد دنزیل و درجة کاملی عند ربهم و حضور درد کی حلال شراطی مستقیم آغاز امن لوال و قرآن کا قال الکاترون انہ آزا لسائر مبین ساحر ہی لیتایا جا دا شہرون پر شکل باگنی اشارہ دیتا دا چیدی کتاب دا شہرون پر شکل باگنی اور ساحرون بی پیغمبر پر شکل نو دا ساحر دیکو حقیت دا دکی جدا حقنل یا اس باتل لین اگر خلق اونسے ہر باتل گانو او یادانے جبارو لکن لکه سره د چې په شهر باندې سړیا زره اوړي دارې دې دې باندې سړیا زره اوړي نو دایني خپل ځکه په تو مثالي بیان شه ان رب کوم الله او له دې خلق سماوات و الارض فی شد جیا است رب بالا لري جسمونو د مکی پره کور شواګو له موږي شواګو راځو دي شواګو یحضوری صم مستوال لا بے استوا کړی د فاسواني کمایې د وبيشاني هي او یی تددرل امر تددزه هر کار خپلو کوي ما می شفیل الا من مالکینی دا قادر چي کلا جاته کراوی نو انزه شفاءت قائل جو سره کوي وذ بی او توی زالو کوم الله و ربهم لذي صفاتن خاور علاوه استا دو پوري ده نو مصالحه توفي تفريش و, و ده فعبذوق يوازي د پندگي اوه يوازي د فساره کوي يوازي د تعاذوي يوازي مينو غيره او مياذو لريت او د ربوبيت د او شاعتاي ذكاي عبادت صلت هم مين سراج مينو هل محبت او خوف او رجا مین او میاد او ير دا ز الله رو صاحب او دا په هر اجازهت کی دا توصل مونږ د دې ز پاره چې الله سره مینا مینږ د دې ز پاره چې راشاد او میاد جنت وراځه مونږ د دې ز پاره څو نه پیدا ګریزوم چې پیډه وراځه زکات حاج حاج سمجې صلت النمل او ذا هر يو اثر مستفل كونجي اولا به ذات يو شلو ور يو ثانيا دلارع به شلو چې محبت کې اولنو به ذات مامور بيږي ته اختيار کې او د مننهانو په ونه کې استناق کې ساانینو به اوې او خوف دی اونو چې زی سر د مننیان و کېږي او تیان کېږي معوربیږي ته ساانینو چې او سړ میله د چا سره لوي نو د هغه خبره به منې او خبره به منې د کوولو به اونو د زیات کوئ او او او دا چه خبره کروش مکه و او اگر هم نبئیس او دا ثانیه نو دلعا رسده مینی اصال ده او ثانیه نو دلعا او پی او زادن ایرده نو هغه او اولن و بیزاد ترد منحیان دو گئیس او او سان ایره که مکه و ازاده ایره که ده اولن اگر چې مامور دیگی تا کی کیان دام دیگی ری سبب دیگی ایریگمان که وی نمان دا خبر چی آتا وی مونزو کان چو سپیڑ را گئی دام اثر دی لخوط خوصانیانو بیلارا جگی پاچ شورا جا دامن که شیر کومیان تاما دا چل که دی اثر دی شیره د دې اثر وخت کله ما او مراد دي مراد به شه ده फायदा وکړ او ضرر نه دغه کېدل ضرر وړي چې ضرر نه شي لا او وړي چې फायदा وړي چې د رجا اثر د دې خوف او د محبت سره منځه کې کم شه له نه کې او دی ضرر دی دار کی رجا چی کار اکار کئی تنگا د دفعیدیش یا رایتاو دی ضرر دار لگی کنی وز دا انبیان امسلام دو اللہ پاک کرب مین خدا مین رزا تیری دا او یر اشتا ری خدا یر او پیغمبران د الله سره میونه کوي نورې په دې کار نهشته چې جانت را کوي په د را کوئ د فې سااتې په بې ساې مونږ مینه د الله سره دا دلو وا مونږ پهې وا چېته او سره جانت به را کوي او دیوا چې ته ییې موږ دوزخ نه بچان من ساتي نو تاسو نه راځم ته به خبره کړی پراتا نه عبادت چې د ذات د بيستریونه دی د دیو جنا اذوا او نوخو عبادت دعا ته مغز عبادت ته یا ور عبادت اواز پاز کی د له مور کتلای چې دا حدیث زېف لري په موضوعیت باندې پاتې تاسې ټول هغه دا حالت کې زېف لري او د زو کوټه معنا نه لږه عارف کیږي چې دا رسواله موږ الهي او کلو او په هر تګیر باندې توا چې کوم دې وره باغایه عبادت ولې محققت او خو او سره رجاو نو ایمان په هر څور په ور رجا داغه وجهه چې دا سړې یي دي چې اوسمۍ څه سو نو د دې په منځ کې ਆپي دو باور ساتل دو غلط شینا زان شی ساتل او دا خوشی زان دراوستل نو جانت خوشی نیچی دا مولراکی دوزا و بچی نیچی مونکی و ساکی او دا چیگی پا اومیاد سارا او دا دی اثر اولن از دعا غوختن از راکا نو راکا معمان پا کسی در بیمین از دو سارا چا پ نه اندي نو یارهې دا نو پیسې راکا او تشې مخړه نو محد به سره نو دا راکا په تاتهله شپابو دا جایله او په په د شپابو دا کو ش د وچ نه یوغاته سر چ وي او یې ته چ ووي چې راکه عند اكو خلاص اذا فاسل الله عليك دعاملت قادر بو قوم دون استجبلكم ان الذين استجبلنا عبادتي وورا تاريخي تکلد دعان از دې چيري له ماکړه يا دعا عبادت به وما خلق الجن والانس الا ليعبود ما کران ادم دې له قادر سري دي چې ما تاسې شيو مانا او غواری ماتا فریاد وقا نو جکارا چوب چانا غواری و فریاد کئی ماغسر سره امینمی جی لیگم تی او تمامم دری لون اعبادت مانا آو فا بجور مانا من داو ارگل جزت خادب داس منون جمکوی من ستیوانی بارش پڑی تدبیر دپول کارون و زمال آسکی ریز زما په مفقیت و خلن نشی چول اپوئے زماق و تا اجازہ رئی نو بیا خطاب و دور حلمای بازتو کل ایلائی کی مرج و حکم ته حال وش اس بات تا قیامت پہتی آنا دستان تر حسن لی یو اقلی دلیلی مند کی ذکر کرے هغه اگر مخت دوم و دوگانی دسی وی هر کاه د ددي شي بهتونو خاون ما کتاب پرغلی دی زه په دی او دا سړ برک ل زه په دی پرږم نو تارک سپول په کاردي زما بندگی او سه به را شولی د دی ې من کېدي کر کړی دی او دا چل اوول دا دا تی په ت کړي دي ازه عمو ته وړاندې مقدمه کړې ده نو ځکه فقها او بل کرامین کړل دي او زه نه چې فقها او بل کرامین کړو راځي کوي او خلاص ته ځم من قدیمه نو قرانوی ترجمه مرزنیو خو دې یو ځق ته دی په او دا او تاسو ته شنو یې کنه ما د ناسونو تاسو تصور لراله کے چتہ فارسی دا ساتھ ہے قانون شکا گانا چایا اور اور چبل <سؤال> دا اور چبل دا و اذا فزر ربک من بئید العالم نو و اذا فزر ربک فزلتے یو تفسیر دے مولانا شباہی جب بل مولانا شباہ رفزار کیلے جب بل مولانا آسمان کیلے جب بل مولانا او د درو د تفاهم له د دې تفاهم د سر او او دی وګوري وای ز او چې زه په مشکار ورم نو دا شکایت نو ګم راځي راځته دا چې ما کوم شکایت او جواب لري راځي انو او چې زه دشته شکایت ومه شکایت سم شکایت او باقي کوم څه لپاره په دې کولو خبره کوي د تامستر وی او نمازیده په خود او چې په دې تور سپورته کې یمړی کلام کړي یو هغه څرګرې کړه مې رسو او وضا کې تاسو دی وایي بل باب هو لږه جاله سمژيانه والقمر نورن مر فلوسدار دې فلواشي کوي سپوک مې اسرناد سرگ نبریخی زیاوی آغر رناسا چې پا آغی کی پروشیمی کې گرمی ملپکی آو داد مناطقا و خفر داد چی نور القمر مصطفیٰ دو من نور شمز داقل قمر دا. منتداغی پتا نشتا جا وقد ترهو منازل لسال معدد سیدین والحصاب ما خلق اللہ خزار پیلا دل یو الْآيَاتِ ياتې د کار من بیامون بیا دلا ونه اوقامه چې مولا دی و خلی چې ملاې پهتونته ووا خ چې خ نه في اختلا لا دی وال نه وما پهلهپل او سماواې والله د آ لقوم دف دلا چې او بیا سفر نن دا سالور رسل کید شه چارو مقاصد له قران ورته نو ورکړه ان الذين لا يرضون لقاء دا سو بسندو ضرر کې دا وره کې دا جذر کې دا تخیل کې دا اشارات کې دا ظاهيري خپل دا لخري سره سره ولایي برځ سره ولایي وظائف کی جہان کا تا چول ز تا جذر ہے بشارت کا کار اول ز تا دلیل ہے عقلی کو نفعلی دا اوبرہ وظيفہ کی ذی القران پیرس کی دا سخت بدل ہے تیاظہ چہ تمہروس سے وقت دیر نہیں پیر پڑے اپ کی جو کال اور یا اشو ق او ځونه به دې څه کړې څه وای شو او یا داغه غره مملک لاندې کی او چې واف یو صاحب دې تر څېر نیو راځي نو کوي او دا لسی دا ځای ځای دا بشاره پیدا تعقیب دی خدای نو ورته چې دا دا بیا قران کریم په دې باندې کیانو شووي خاصه کلام معلن دا خبر او کړ پر مقاصد پرو درایس خپل موجودو سامنے لتافرا او زما قیامت زمانه ان الذين يرون لقاء الله دا شنو وای ورته چې زما یې بارګونه ሳይږي کتاب زما نه زما پیران بارنه نه وي دا څه نو لږ را انا ایت راو چې دا یې امر د وګړو او مقاصد رسیدل را د منولو نه دا خبره منولي چې الله پوهږي او دا ټولې په همبر په سيختزا او دا ټولې کې پرالې روانه او دې کې ما پر وښه نشره ما چې قرآن وینځو درش ډېر لړندې دا وږي مال خاچ نه ماته کوی مال خاچ نو تو وخت په پر شو ګیلې در او پر ډېره ګیلې او پر سمولې شه د نورو چې دا څنګه زور له وګوت کا حاضر و یو طالب مولا ناس واه او دی جی خا په شاید هر له چا په دې شینې نه کې پروت یله سیرای اومیغا پایکې راو کې چې نو وسې غوډه ووې نو په دې ځای کې دا څو کتابونه لیکلته تفسیر ووږي او خپل کتاب تاسو آزاد راوړایته نو به زنا جوړو وو دزما سابوس غراغه نو مو هغه له چې دا خبرو ته رسیدې نو الهکې چراولې غلو موته څه قوتانه شموه ز سارا لقب تک ناروا غړنه او څور ته څو نشه تر ټولې ځلانای دې څور نشه جماهول شو دوی شي چې تانه من دروي او زما م څوک کس نه جاهیو تل پیار وو نو کټ مخه کې کوار شو خو کې کی هو بیره ول اجرا او او او او او سپین سپین شئینا راو لیده ناچی جامول اوش و سیاد رنگو که بیا پرچابل نگو باچی او یو گز که ما خر دیران کوتو شای آغا مون سمرو آغا کی دا دیران او انگل کمی اعطا شلی گرد و چولو او دین پرچی توبوانو باتی او شی باران به سن او مردار او بو او انگل کتا تیر او بی بیتا او او خو دې خبره سخت تناجوونه او دا مته راغله او خبرګري زوږم له یو شي زارته او ته راغلي نور هغه چې قران ته راغلو چې دا نن په توګه خبرې کوي چې پاتېږي د وېچو ټولې دې دې هر کی ته خو ټولې سریې مې نه ماله د نه نه نه چې کې نه نو کې او ونځو دغه کې د پندسم نو ما خدای را ته ورز په مخرج بیا دغه مودن سم دغه ما از ما کولې چې تا ما له ایله په استعمال کتاب لږه آزاد ته یې الله کوم کې کېنو دایته سفاره بل کتاب دا په من له زغل غړ غړ راغلې ما ستا کې د آزاد نو نو به هم نه دې الله على سنتي شيلي دروازه مینه وا غره کوله په چورا دروازه کینه خو سره مرته نو نظر کې راغړی دا تشټین د وډو چې وډو کوونکی دې لږی کوی او یا نو څو یې راغور په څه وکړلو غوړي د زبان په ونه اني له څه په زبان نه زیاده کړو ونه ووایم خو چې اران شو ورتهم يوم یو معجر یو دفتر د دپ چې په کممرهرقم سر ان ل لا ونه ل نه ورو بر حيیا خوحاله دي په جنجودون نو خوحاله خو که ظمیم تم شخور هر سریته خوحاله کې نو دا د دنیا فضیله زړګي رغوې بیت مینانې د ډیر اوږې هم دغه دنیا راته نو چې کله ای زمونږ په شهیا قیدلې خو دنیا مشکی او زړې پیلوګوري چې دا د کار شهري خو د دې کار شهري نو دا چې ځل وی وه د دین او انسان حيات جنابات د ځه مالکیت الله خبره راځي زکان شو کې لار او ګل نو بس تور په دې زموږه کې ودی قرآن موږ یې نشته غاチル اوله تم اوا مون نام بما کار میکش دات چې چا منلې یه دې امره و دی ایمان یې له ارسم کی دیتا رب کل پر تر د ایمانه سبب د منواله د مسالید توحید لا سنو د سری ماندی دی قرآن د رسالت کې توحید د فواهرات کې ان الذین آمنوا لا خبر تیاری و عمل الصالحات دا خبره مزل او ذریه تیاریا کړی یوثقهم ربهم بیمان توحید او ارکی دوی د خبر رب سبب د ایمان دی, دی. حال د سودا او پنج دی ملتا ته هم النهار هي جنات النعيم دعاو و طیا سبحانك اللهم و تحيات و طیا سلام او دعاو پیدایي کی پاکی دثار رہے الله پیشکشې مولا زه خانق په مدار اسلام القولندر رحیم و اخر دعاو مجل چ فراسیږي الحمدلله رب العالمین دا دې جملې جرأتانو ته وي مې اجازه تشریف داوا او kia سبحانك الله رد شر الله د نقصان نه منعزه دی الله فاتو واساتو واسفون او منعزاد یاوا واسيتي چې عايد روا پر کړي اختیار او قارونه کوي سبحانك الله ونت کله چې مصالحه رد شر دی او نو مسالته نعمت واخر وقتي ته ديا سلام جو الله تعالی ته وی سلام و قول النرز الرحیم جو اخر کی شپاتې ده معاف نہ شه نعمت کوری او نعمت اصلي نشکریا د لفظ قال ان الحمد لله رب او وګور زموږ مناسبت او وسار سبحانك اللهم ولي دی وي وسار یاو او مرګ کړهو دیوخه لیدلو هغه خبيچې کوم دې وکیل وو وکیل کیونی و نو واخلي پیريزه پیريزه اخر پانسه ته برابر شي نو پانسه په کوټه کې وځراو مور له خبر راځي پانسه په کوټه دی مور یې دې وکیل اور هغه دې چې په ملي درګی او زمې 56 پکوړتا کې ووسی هاتو بجو ینسې 5 کئ نه پي وې نو د پښان دې او څنګه خو اسی هغه وخلې چټا کور شام پچی ارابا برګت ماکول یا تاکول یا بل کولا زان دی ونی اته چې زه نه پېږم یا باندې چې و راول وکیلم دی دا قم دا روغم دی د مشر نو اوس وقت جو تاته د پانسي وخت دی راس را و او د م واړ چې اوسې را پنهې کوي چې مل شو او خ خو جااړي غ نو وکی ور پچې ده او پړې تر را ولي وه سرته راې ضرور او په داوري ویل چې ته لیونی او نیکاتګې مړې غوړې چې پرګو اپوسټول ورته ویل چې اته دا د داسې په داسوبو د 2005 په داسې شهري اسما 2005 په دغه لاندې شهري 2005 په داسوبو د 2005 چیز تیسستیتی پڑھلا ت بدانیettes دی و Lucar cuarto شمال حضر که س وأиглось 18 ۱ سمال رشوند و د خیسکان که وکیلس که بسیار hac هم سه Positionیبци جس چید清ان春wave دیwithان بی علیم enseمیونه دیف وینانیدت اのは بی衣 جان�이 ردان جا دله نظیلد 보고 ability چلی فیب تعالی بیه د پ مننظرري وهيوا پنج پنج ایيو دی جيرسسی د د منظرې وبحانه کلله او کونیلو ر ش م مننظرې وه نو باغې دی تیم شوانه کلله وا خبرهته یاد ده او چې کله دیته کارتو چې کلله وم نو دهمونم د طرف نه کاره نمت را ان سسلام پیا سرلا کللامون کو کووا د دا نمت چېما پړ م به بیر س او تني ش پرتل نو سلام نو بیا کې د سرسلام پلوې م وااپل راوا الحمد لا پ دی دا در جلو مناس کو دا پ راې ترم بیا په دی پانې دا که یو بیا اوګونه تغااپل ته انخان وز سرل انسانانه ضرروو دې جنپ دي قرح و رسید انسان تا تقلیب مصیبت من که پریاد او پا عرف بانگی که قائداً او قائماً فلما کشفنا هم حضوره هم چه دادنه مصیبت لیده که مر روان بی دیخو غرور و تکبر که علم یدو نا خلا زر مصا او قرح و رسید انسان تا تقلیب طرف که پرون تا سیده یاو فذلك زين الى المسلفين ما كانوا يعملون. يعني هر وقت وجدال الى الان يعدين هذا على فاق لا نوات. تقليف الزوالك. ولقض علبنا الفرون من قبلكم لما جلبنا. أو غير تباو بربعات. ثم جعلناكم خلافة لارد من بعضهم لننظر كيف تعملون. من غير جبير تسعمالك. زارم بدی از مکالانی کوم لا غلم ندا او وازم واستاله لنزر کافتا من چه زقران راغه کوین را استغفر زجر اور پی بیر قارن مخفی بیر ز قیامت و اضافت لار آیات نا کوین قال اللذین لا یؤمنون جمعنا او کسان جسم از پیشو میادینو اغا مت لکه کوئی کجې د قران زه لحاظه وبدلوم راوړه قران راته وزه قران په غازه دی نه تعالی لري قاعده دا او بدل هو یا بدل کا دې له مسالته چې بابا شي کوله کا هغه ځني شي کوله ا بیا قران دا دا کوم وی ملحسب دامه سهله ته زنګا توثید او توثید یو توثید چار کا بلغه مانګل کا اور ما يقولون لي ان ابدلهم انتقالا نفسي جماعاته پشتشته دا قران لری کوم نه قال ذا موت کاو کا دته رماره یو څه شي نه ستيو الامو یو با دای نه تفسیرونو غزارو چې او بل دریم جواب چا چې دا مسله باندې کړه نه دا او قران دې خیره خواې ی کوور بیاذا به یو می چالوورم جو واللهشا الله اوما تهلوواعلیکم د الله خوښ ما به در با نه دی ل دی سوالېهې م در تیر شوي والله طراف کوم ل به الله پې کړړی تاسو په دی دا حال په در د نه راغې دی د ا کو معناله <سؤال> چې نه ما پر کړ دی او د ااضاف کومهه ج د لا سر را ې دی نه به الله پر کړی ف لفی کو معور هم مقب لېږي ما خورن کار کېډیر ومرونه کوخوا کاره ما د تخورران شو دی اوسب مرت او خللا دا د خو مخک مولا هم پم پرران م چې نه ولی کو غم د سر ل ومن ازلم ممن مِنْ نذرانا لا كاذبا وكذب وجاياتي يا راسم الله ضروري هو الله کا قران کی نہیں اور کذب وجایا تی لازم اللہ لا تحریف شان آ گئے نورائے المسلمون کے نکمے بھی مجرمون دریں باب ججرو رتنور کوئی شرکت پہ و یاخذون آغتا پیدا عبادت بندگی کئی جنیل آس کے ذرست او پیدا او استدلال و برحانی و اقولونا ها اولا شباونا انداللہ و ایدوی جدا سپارشین گی زمنگا خلیزا اللہ باندے الله تا سپارش کئی ها اولا شباونا ها اولا اید بوتان بھتان مکنیلی مارا ها اولا سڑو تا ہوئی ذکا غا بھتان تا سڑو لات مناتا وزان وول چې تا او دا ی را چې دا و یا دونونه مندوني دا مالله زرو ب سرړه کا کي بعدت صحح دا د مسی سا ب دا لاانه د چې نه صحیح و اولوده نو تا خبره خو ب د و کوونه ها وول شپونه دا دا و منتها سمجو وروشي کي او غره خبره وي نو زه شر خبره په دار ورس یو ساله وګه و دنمار او غو نه ورن نشته دنمار دا جمعه نشته له دې هره نشته نو داو دا شر کوته خبره غلا وي ويولنه عامه شيعهونه دننه دا شيوار شي دي داو دا شر خبرنه جوا دا, دا را غلط عقیدې نه راپورته شې خبر اره او هغه د غلط عقیدې نه ښخ شې او غفلت کاری د غلط عقیدې نه چکړو په کافر دي دا غرت او یاله استدلال قران چې د غلط عقیدې نه دی نو دام غلط په دلیل کې غلط دلیل نه حل استونو دا به در ده الله ار ورکړ دی او دا زمون پرش کوي او دا واړه واړه کارونه دا در پپله نو مو پر خوحاله وو چې خوشحاله کړه نو الله د سوال حقا ته نه ورځ او واقع و و دی نو دا شوهاج کوم دی منثه لازمان د تیرې زمونه نه مخترع روانه جام او د دې سره په دا ده چې څنګه برکت ته معنا په ذولیزه یقدر ګو نه ال الله عز وجل داړنګ واقع دی دې اختیارې وکړې ور ربک یخلق معاش ما, ما کان له منخیاره و یقال ما کان له منخیاره مخلوق نه اختیار له لذات بیر الامر مامل شايفین الا به ای می نظر کړه او خپل چوله کړي دارنګی ذيله وا پر خړې ما يم نکونه من تثمير ذکر شود څونو پیه داسه وا پر وونو رنګونو شیطان جو کو جنگړلې او رنگ بدلې او حقو بدلې رنګ بدلې لوكال وفيوط ور قبل وفل ور قبل پرغانی سلام کہی مضل تھے وہ رشفارشین امام مراد بھی رحمتہ اللہ علیہ رضی اللہ انت لکھ لی دی و نزیرهہ فی ہذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الFacades هذا اعتقاد انهم ما تشتغلوا اه لهم سوفا او غوی زما زمانه کی مثال تاس تا لے لکه خبر لکه خلق وږي او بیضا و کی دیچه د دی قبر کوپر انده پر لکه اسرع ده د دینه چې سره د ګوتې عبادت او پندګی کوي ګوتلو ورسو بوج بیا ځا هوشکې دیو په نهي او قبر خو خارج دی کې خفقړې یی کې په دی کې وایي دی کې ور سره دی ظیر وې ح رامان اشتغاو کكثيریرې مخوا شو بتاب م خوبورې ل کا هلته ل چاسیده و پره شوو پ تووا تا شو سووکڅنګه شوو څنګه شو اووا بعدت کو اوو کې چې د خیر نه کوي دانا روواې جواب کوي خو راې خپل نمونونه الله دماله علممون فسماوات ولا في الارض اي خبروي الله په هر شي چې نپوي کې الله په اسمانونو نه مزمک کوي روحاني ملاوي چې مراد دي نه زمير الله تر اجي د الله په نپوي کې اسمانونو مزمک کوي معنا دادا چې د تو وجود نشته لري په رڼا نښته نو دې کې مبالغه د له حد او امام رازي له خبره په شیلاو کوم دې کوي اڅنه تكون الله بما لا یعلم سموات ولا الارض اعوذ بالله لدی ترجمه کولو خلاف زما زرمې کولې زبې څنګه او چې دا سفر پیړي ترجمه چې القران یې هم همدا کوله فو او عاشق زما په دې ځرو کې خد share دی چې دا اعظم یې زم نسبه الله تا دا اصلي طریقې لټوي قل ات نجدون الله ايا فرو يا ذا قاری چاله په پاس مانو نو خپل لږمکو کې نو هر هر چې پاس مانو نو لږمکو کې دا چې نو نشته چې هغه سي قاری شي چې الله پاک کې نږي نو هغه دا او چې د نو زو هغه چې خیر دا زمير ما سره اچي تا آیات او خبره الله تعالی رسول چا غن له خبر اسمانونو چې په خپل نه کوي نو تعالی په څنګه سپارش کوي لا خبره او دې دې بدل نه لږ ای بنه صحیح بنې او بدل نه لږ آیات او خبره الله تعالی چا په خبرنه دې خبره بیا خبره خړی خبره سلما پلار وړ دینی کمې دا دی دا تعله صتته دا خبره ژړ خولتهخر راله او خوخبره خبره خو نه پر ده دا ولې د شي وایي منقییان ويلم کم د شمااللی یو اوس دی یو اوسي دییر مې اوسولي چې کمم دی علم او معلوم دا تغیر متغیر دي او اهل نو حضور کی اتحاد ذاتیه تغیر بالاعتبار نو چون کہ دا الله علم حضوریده نور کہ اهلنی نست پاس مانو نو پرمکا کہ دا الله نو هغه معلوم خپل نشته ډیره مبارکانا په نزو او په کې نه هېدل هغه ماتم کته اجازه او تراوران نه کړو نو بس خپل علم او معلومه صحیح جزات او متغیر به ظلم دي بل و و دی دی او دی. دی دی. اور جید له رسولی ده په خو تزيد ده دې پر جو اپی سرهان او غاب دی الله منزه ده دې دینه درین جو اپ وتعال امر شکو چته داغنه چې مشکان ور پوری وای دوه قسم شرذ خلکو بعض په وین لچی داوسه ئىسادار نازو دي دي واه اوړ کړلې استار اوړ او دا څوري چیرې را ولاله پاک هم بادشاہ لو وزير په کار جو وزير له کورنار په کاري الله ان دې نه پاتې ولا تل به ګورل دی انسان الله ان مصال الله زدي نه پاتې چې دا باغان موږ یې مرکزي تر شي دي داډير الله و تعالی آسو دیم چھت امات امسیرہ را چیرے دا دوار قسم شیر کے را دیم بعض الله به ویل اللہ بیر آتیت کو شد باچاہ ہون دیلے باچاہ وزیر کار دیم اور بعض وزا باماگانو غٹر و اللہ دوار دوار, دوار سبحانہ و تعالی عمیش رکول دا اغنہ عمیش رکول دیکھ تناسو دا خیلیانو سبحانه اما یشکون وتعالا اما یشکون تا آپ تیالا دا غنج مشرکانی و پوری تڑی مشرکان چوئی دا خالق دا ارازق دا مالک دے و دا نازولی دی دی دی لی اختیار ور کڑے دے باچانا وزیر پکا دے وزیر لگورنر پکا دے سبحانه اما یشکون آوغنورن اینجی دا لوی خلقی او زېلې اختیارات ورچنی وي او لره زیاتره شی دی شي الله وتعالى عامو ایشکو زو کې ما ماپورې کوم وی جزا دې نه دي نه نو وما کان الناس إلا هم توم واحدن مختلف او جذر رسالت ور کوي په قیامت یې ورکو القران عمرتوس کو رسالت وہ کہتے ہیں لو لا انزل علينا يا سيدنا النبي زمن جاہل جواب فقل ان بالغاب لله ورتا ہوا ہے پیغمبر اپ غیر خاص صلی اللہ علیہ ردی جواب ورک پر نافذ شیر پھیلی لم سالا داس یہ ورتا ونوے لو شمار نستے داوت ور ما دے پتنشتری چی دغ مجززه کوم دی کې د را پ ما ته درت نه ل کېږي دارنې صورتتي عام کې او توو ان نهلا یاد ان الله مجز الله سره دي او د دی نه ن د ته سرپ معلوې ځکه چېیوڅوک په غیا بهلو کوي نو د کوم دی را تا سروې د کوم دی ان نهعملغ دا قم چې بلځې ورته وي چې سمجهې واړي او د لا سر ګور وړ نورچنو کې راې ما کومملرمون ت بیا چې کوم دی ساپ راناندې او دا او للي یو س رو کم بر ل والپ دا لاغ چې تاسو ب رو وا وچ اورمد اوجه پو خانو په لمدکې په کشت وکېه تا دا کووندو بالکل چې بړ ش زاره نه به او دولووې دا کشت په زوی باندې بری بجن په پا بعد سرې مواافه واپې و بیا خواله شي بجې بعد جا اد ح خو نو اسفره شي یو بعد نام مخاله بعد مخالف و راضی نا موافقه من کل جانب وجاءهم الموج من کل مکان تفیهم الراض و جنوا نمو رسیدیم دی گمانو کا چھپنگی رو کڑا چھا نو دا وقت دی مکے کافر داو اللہ هم الغشین الوتین فیاک اللہ توجیان دی خالصون کی گرزن لا او ذا لوی خپل له لېنه جای سلام منهار دي د رسول نه مليشتار دي کومه لکه نجات راته د دې ګرتاو نه شکر گزار نه پته دلیل کې ارتفاع کې زمایرو ده حساب او ذیبت او تعالی په اعتبار د احوال دلسان کله چې انسان په دې پروتو پروت او کشتائی کسو ریدو نو دے حاضروا والذی یسیرکم دلبر والباہر کلی کشتائی روانا شایدہ کندو تلکل او دا و جرائنا بیهم نمانس کهورا شیط دریاف نو دا و ایک شوص و جرائنا بیهم پی ریہن او و ظلمو انہم محیطا بیهم نو چغائف رضاولہ مغلشین لہو دین لو جيغاړ ته هوت ممتكلم شو لا يننجتنا من حاج زلكونن بن شاكي ولما انجو نظام يغون بلا دلاز بهر ته تلک نجات اور کی دي تذویبیا سرکشی کی ذمہ کا کنه کوي زیاتیا کوي سرکشی کوي نظر نیاز غیر الله ور کوي شیر کوي یا ایه الناس انما ما بانو کما انوشو کوم ستاسو سرکشی او جه دا ژوند د دنیا له سمای له امر جو کوم مثال انما مثال حیات دنیا کا معنی اند الله مینا سما مثال وای چې انسان وروځو کته د دنیا ژوند څړلی موسم دی پاوځړ پنا کیږي او پهېجن باندې مدو کا کېږ ان ما کلل حيات دنیا ماه نزلله من السما ف ل دبي نه با آسول شي بې سونه لم مما یاکلو ن و نام نامې سري اور نشي تا نه خوي تا دا د لا خ وظن اهل انهم قادرون عليها زميدار خصال شيذ ذو قادر اتى عمرونا ليل ونهار زماد افرشوا تماما اسيرا كاللم صغنا بالانس كماكنوا كذلك نفصل الايات له قوم يتفكرون تفكر وين ترىت الامور مولما او رسول اومر متول دا شوی سورہ کبری اعظم او حج او شتو اور جو نتیجو بهرامت شي پتہ فکری سوچ وکا دیو تا وورا کنی پلاټ پر شنو نکړو ته شو والله یذللا علیہ السلام حضرت سلامته خور راغالی ویاجی میشاه لا سراط المستقیم والذین آثروا لهم الحسنات چا جی دنیا کې توحید کړې او یې دغه ډېر زیاتہ دیدار د رب د عزت ته ولې یاست یو خبره کایې چې جنات ان ته والا و چې نعمت نه کوره شو هغه چې کړي وو ټول وو چې آخورش یو ښار څریا به پتی هغه موته وی چې مونږ خبره کې چې دوچار شو نو ګړیږي په وې چې mula sh ga masalatin ga raazai che ulama lawat da de khotale za allah pa ta maqsad de che rashu ulama ta boi che mun ta lawai nematula purashi wi kana چنو تھا منگو تو ویل کوری دی و علماء بو توئی کی پوری درسڑی ہوئی بٹول کوئی بکل انسان ہے جو تقوظ لے لے اگے بو تو پوری چھ نہ دس تا ور شو توئی زہلا کرو خائے ما جو قطر ولا نه مبونه تهقرواله غبار ن کولا دا وال نه را شون صح د صدي م سررق تر حله مالو من لا من عاشوتته جو ت تول په مکوونه دد کا ما او تو جو همم فربا کی پر کشی وی دم خو نو دیږي په یو هوټل کې تره ما دا مخونه کې پر کشی وی اولای کا صابن معال تفصیل کې داخله سمايات و يا ابو جنن من ذن بالله ويوم احشرون جميعا شریک او مشرك مشرك او شریک ثم ننفر عدي مو <الجمو> مکانه کو مګ پ خپل دییان کوم تاسو اوشر او کوم فزیلنا اوشر په زل ن نه او دا وا بر را و سرمنقاله او وي ما کو یانااساب د دی نه مغ نکان بنده ځانې نه و تاسو چې مزمونې بعدم کاو بعدپ د دو کل او یا خوو خبر لدي تدل <سؤال> او یا دا د مرې ناوه را نه مونږ ته کله و لزون په نامموپ من وړه را کاا او شرانانه او خلن را کو مون کاله والا کارونه کوو ان تپل کلنا شته لزونې وېلا منز الله نیکان بندگان دکان منلدي ما کولتون یا چا په کقابلله شید ب نهنا و نه کوم عندما قلت الله بشكل صحيح إن قلنا عن البالدكم لغادلين من خفرهم شتاهم تشغوا الله وهم عن دعائهم غادلون بل يكرادون قلنا لك تظل كل نفس ما أصلفت وردني لله مولاه مرعب ودل عنا ما كان يغفرون سألو رمباب دلائل دولي او یا خبیل اولی کے اتراکی من یردکو کب